ГИТА хатме. Славата на Багават Гита, съставена и записана от Вяса Дева в Падмапурана. Гита шастра ми дам поням, я патет праята поман, Вишну подам авапноти, бая шукади варджитаха. Ако правилно следва инструкциите на Багават Гита, човек може повече тревоги и страдания в живота си да не изпита. Такъв човек в този си живот освобождава се от всички страхове, а следващия се възнася в духовните нетленни светове. Китаадия Яна Шилася, Прана Яма Парася Найва Сантихи Пурва Джанма Критани Ча. Който с искрена сериозност и самообладание изучава на Бхагавадгита святото послание, по благосовията на милостивия Бог, Избава се дори от най-сетната следа на греховете в този и в отминал живот, както след огъня остава само пепелта. Малине Мочанам Помсам, Джала Снанам Диней Диней, Сакрит Гитамбаси Снанам, Самсара Мала Нашанам. Човек може всеки ден да си къпе тялото в свещената река, но ако дори веднъж изкъпе интелекта си в Багават Гита, за него замърсяванията от материалния му начин на живот, завинаги изчезват от сърцето му по милостта на Бог. Гита Сугита картавя, Ким Аняй Шастра Вистарай. Я абася, мука падмат срита. Гита трябва да се слуша и чете с предано внимание, понеже на шири Кришна Бога извират извира тялото от славата уста. Какво ли още би могло да се намери в другите ведически писания, като самата същина на ведите разкрита е в нейните сладки слова. Барата Мрита Сарвасвам, Вишнор Вахтрат Винихсритам, Гита Ганголдакан Питва, Пунар Джанма Навидяте. Пиеки вода от Ганг, човек достига до спасение, а о посланието на Гита му донася дивно просветление. Същината и нектарът на Махабхарата и е Багавад Гита, песента, която, изговорена от Кришна, изначалния и се проникваш Бог, влива с нектара си от този, който я чете живот. Царво Панишадо Гаво Догда, Гопаланандана Данаха, Парто Ватса Содир Богта, Догдъм Гитамритам Махат. Опанишадите се досуш като стадо крави, а пастирският син Кришна ги дои. Арджуна на теленце случещо се прави. Гита е млякото най-висшият нектар, който пои. Людите, е пречистена интелигентност дето имат, тъй като те този нектар божествен жадни взимат. Екам Шастрам деваки Путра Гитам. Еко Дево Деваки Путра Ева, еко Мантрас тасяна Мани Яни, Хармапи Екам тася Девасия се ева. Нека има само едно писание за целия свят диалогът между Кришна и Арджуна, като багават ги да познат. Нека има един Бог за всички, Шри Кришна, и нека няма друга мантра, освен имената му свети, Харе Кришна, Харе Рама. Нека има само една дейност навеки. Наслужене на Бога, нека посвети се всеки.